xediadiala bi urtekoa bada, dagin urta gilan da abiatuko subikota. Bi urtzain euskaldun eta esperientzia dun edien beitutie. Hoiek, bi hilabete eta hi urte arteko augai batzagi eginen die. Bena nola integaatu xberu osoan WiBazik ezabaltze osoki euskazdatekin jaurtzaain etxe bat. Subikotan haurtzaindatekian lusia gergarai. Zentako haibaisik bakootsak bagunean lan bat haia uh, arte, eta geho, sede hoi sortu duk bi hameh uh, esker. Sentitu baiti eben hauren begiazteko etsiela uskaldunik uh, atzamaiten, eta hola, zentako ez haurtzaindetxe bat sortu, eta nu ekin, eta hola. Subikota maule erdi erditan da. Lautanogaita hamazazpi metrokaratuko etxe batetan. Ahatik izan ohe mahintipi, kaidea, oihal, ala sozae eskaz die. bat abiatia die, crowdfunding manean. Hortako subukota.org webgineala juitia askida. Hortaik helzen ahalzide gu crowdfunding ilat, nahi duzien ez laguntu gu subukota sedebehi hoi. Eta soz horrekin ordin gaisahoiko joxten ahalko tiaigu. Eta badiaigu berrogei behu, egun, jenter ezagutazteko eta jenter padainemaiteko nahi badi. Laguntun aibaduzie, jakin berrogei egun beno, guai hilabete bat behizik estela batzen, 2000 euro biltzeko. Eta gu laguntzale, dukenen di, orda igiza, opa ikipi bat, orro martenek eginik eta joan harbeletsek e. Jakin 2000 euro taik, biheren beno jabo eskazdiela. Hox nahiantek, antek, hoitama biegun beisik ez dutie, shubikota.org webginia dzuiteko.